що порушило її початкову змістовність. Згідно з дослідженням Юшкова, історія тексту «Короткої правди» в літопису не дає можливості зв'язати її виникнення з 1016 роком. Перебування її в новгородських літописах пояснюється тільки тим, що вона збереглася в Новгороді, а не тим, що вона там виникла. До того ж, у 1016 році Новгороду була надана начебто не руська правда, а лише грамота, яка містила адміністративно-фінансові пільги для новгородців. Пізній 1036 рік характер найдавнішої правди обстоював також Тихомиров, але наполягав на її новгородському походженні. На такий висновок наштовхнули його деякі терміни в тексті, які він вважав специфічними для Новгородщини. «Відок», «Поручник», «Ізвод», «Скот», «Мір», «Мзда». Щоправда, у висновках свого дослідження «Руської правди» Тихомиров несподівано зауважив – що основа найдавнішої правди все ж сягає давнішого часу, ніж 1036 рік, а саме 1016 рік. У цьому випадку, згідно з істориком, приходить до пам'яті 1016 рік, до якого літопис відносить пожалування Ярослава, можливо, на основі ранніх пригадувань. У пізніших дослідженнях Тихомиров суттєво скоригував свої погляди на час і місце походження найдавнішої правди. «Немає підстав, – писав він, – заперечувати свідчення літопису про те, що Ярослав дав новгородцям правду і устав відразу після перемоги над Святополком. До того ж, згідно з буквальним змістом літопису, Виявляється, що вони були створені в Києві. Звернення до «Руської правди» Черепніна привело до конструювання складної історії тексту «Найдавнішої правди». На його думку, Ярослав дав новгородцям у 1016 році грамоту, котра містила текст «Найдавнішої правди». Стаття «Перша сьома» і «Короткої правди» Стаття 9-16. Статті 8, 17 і 18 він відносив до пізніших доповнень на тій підставі, що, по-перше, їх немає у першій частині пространної правди, а, по-друге, починаються вони не з слова «аще», а з «в» стаття 8 або «ілі». Стаття 17. Грунтовний перегляд системи знань про руську правду, нагромаджених за 250-літню історію її вивчення, здійснив земін. Справедливо поєднавши проблему часу складання найдавнішої правди з розглядом її джерел. Він прийшов до справедливого висновку, що й до 1016 року на Русі могли існувати якісь записи общинного права, зроблені київськими князями. Про це ми дізнаємося, зокрема, зі свідчення договору 944 року Русі з греками, шоста стаття якого вказує, що злочинець карався по Уставу і по Закону Руському. Посилання на Закон Руський містить також стаття 5 Договору 911 року. В часи князювання Володимира Святославича відбувалося подальше вдосконалення русського права, в результаті чого звичаєве змінилося князівським, тобто державним. Отже, Ярослав лише продовжив процес руського правотворення, уклавши в 1016 році новий кодекс «Руську правду».